Kappas, kappas, hei, opas lähti, hei, hyvää päivää, mä oon Henri ja tää on podcast-sarja takaisin kirjoituspöydälle ja tässä podcast-sarjassa jutellaan eri stand-up-koomikoiden kanssa siitä, että mitä he kirjoittaa juttunsa ja koska jutellaan koomikoiden kanssa, niin välillä meillä lähtee mopo-rotko ja harhaudutaan jollain viihdyttävällä tavalla aiheesta ja se on ihan hyvä. Tämä ja tää jatko pari vuotta sitten meikäläisen tekemällä tuollaiselle videomuotoiselle haastatteludokkarille, jonka nimi oli Lavalla, koomikot omin sanoi. Ja sitä oli käynyt pikkusen vajaa 20 000 ihmistä vilkaisemassa, jota vissiin se jonkunnäköisen kiinnostavan rakoon osui. Ja se, se oli itse asiassa inspiraatio tähän, että muutamat oli kysely, että meidänko me tehdä sille joskus jatkoa, niin joo, nyt teen jatkoon, mutta tällä kertaa niin kulmana on lavalla olemisen sijasta kirjoittaminen ja ja, ja videon sijaan ollaankin audiona ja, ja, ja kyse ei tietenkään ole siitä, että niin kuin mä olisin laiska tai huono leikkaama videota, vaan siitä, että mä ajattelen vain ja ainoastaan sua, että nyt sä voit kuntoilla olla lenkillä tai pelastaa orpoja palavasta talosta samaan aikaan, kun sä kuuntelet tätä podcastia. Ja jos sä haluat tuon edellisen dokkarin käydä katsomaan, niin me osoitteeseen Andrehto.com kautta dokkari, sieltä se löytyy. Hyvä kama, puolen tuntia tiukaksi leikattua tavaraa. Mutta nyt tässä tämän takaisin kirjoituspöydälle pöydälle podcastin ensimmäisessä jaksossa haastateltavana on Tommi Tuominen, ja Tuomisen Tommi on tuttu muun muassa Naurun tasapaino ykköskauden finaalista, ja nyt kun kakkoskausi on käynnissä, niin Tommi esiintyy myös Naurun tasapaino ekstrasse, ja vääntää Yle puheella samasta aiheesta Ismo Leikolan kanssa. Ja me jututin Tommia tuolla Tommin, Tommin kämpälle, ja me osoitettiin huikeita ammattimaisuutta ja vakavuutta aloittamalla haastattelu ruokasuussa. Joten ei muuta kuin nauttikaan. On ei, mä olen... <klippi> Nyt oli esittely. on esittely. Mä <klippi> <klippi> Kuulijalle tämä on kiinnostava lähestymistavaa. Joo, tämä oli mielenkiintoinen ihan hyvä, että tämä kaveli kirjoittaa, koska puhuminen ennäytää olevan sen vahvoja puhutaan. Tommi Tuominen, stand-up-komikko. Ja nyt tässä TV-sarjakirjoittaja, myöskin harjoittelen sanomaan sen cv TV-sarjakki! <tos> Kyllä se, se erottaa, kuka puhuu työksen. Mistä se idea juttuun löytyy? Monesti parhaimpi vitse on ne, jotka vaan tulee, kun sä elät elämääsi siis ja tulee joku... Yleensä se on joku epäloogisuus tai joku sellainen särmä jossain, joka jää niin vaivaamaan tai jotenkin, että mites? miten tämä nyt näin meni, niin, niin sellaisesta ja sitten sitä kasvattamalla. Niin, tota, et mä, mä oon huomannut ainakin osittain, että et ero esimerkiksi minun ja sitten joidenkin todella loistavien komikoiden välillä on se, että me saattaa molemmilla tulla suht samankaltainen idea, mutta ne on mestareita kasvattamaan ja, ja möyhimään sen idean loppuun asti sillä tavalla, että siitä ei katoa se uskottavuus ja niin kuin näin. Mutta se on varmasti yksi tapa. No sitten, to, vähän riippuen nyt tyylistä, mä koen, että mä oon itse vähän niin kuin tyylin murroksessa tällä hetkellä. Ja tota, varmaan niin yksi tapa on ihan se sellainen, että sä mietit omaa elämääsi ja niitä asioita, jotka sua vaivaa, jotka on ollut sulle sellaisia niin vaikeita juttuja. Ja lähdet niinku niistä ikään kuin, että mites, mites tästä asiasta, joka ei sinällään ole hauska, miten tästä sais hauskan. Silloin tietysti vastauksena kysymykseen, että miten, miten siitä saa hauskan, siitähän on monia tietysti tapoja. On varmaan niinku ihan sellaiset peruskomiikkakeinot on, että sä, sä liiottelet tai pienentelet sarkasmia ää, tai sä vertaat sitä johonkin tai jotain näin, ja sillä, sillä tavalla sun rupeaa niinku, tulemaan si, sitä, sinällään epähauskasti, rupeaa tulemaan hauska. Onko sulla jotkut sellaiset aihepiirit, joista sä kirjoitat mieluummin kuin toisista? Mä koen, että mun tyyli on vähän murroksessa. Siihen, siitä materiaalista, mitä on tähän asti tehnyt, niin se on periaatteessa ollut sellaista, että, että eipä siinä oikeastaan ole mitään. Et lä, lähinnä niin se mun tyyli tähän mennessä on ollut se, että mä en, en ole kokenut tarvetta kirjoittaa mitään kauhean loukkaavaa materiaalia kellekään, ja tota, sit toisaalta, että lähinnä se kriteeri on ollut se, mikä on sellainen aihe, jolla mä pääsisin nopeesti, mahdollisimman nopeasti ja helposti siihen hauskaan. Ja mistä saisi mahdollisimman suuret, suuret daulut, anteeksi, niin, tota, noin, niin, tai suuret ryhtäykset, sekin on yksi kriteeri. <sum> <tum> <tum> Mutta nyt mä oon niinku vähän ehkä menossa sellaiseen henkilökohtaisempaan suuntaan, että mulla on niinku kahden tarve kirjoittaa vähän niinku henkilökohtaisemmista omista, omista jutuista, jolloin se selkeästi menee vähän siihen niinku se, että mä koen ehkä, että jokaisella tai ainakin aika monella koomikolla on joku tai joitain vähän niin kuin ja joku oma se haava, mitä sun jossain kohtaa, jos sä teet tarpeeksi kauan, niin kannattaa tai pitää ruveta käsittelemään tai se sun komiikka alkaa väljähtyä ja musta ehkä tuntuu, että mä olen nyt siinä vaiheessa, että, että nyt on tartuttava siihen, mikä oikeasti on niin kuin, mikä oikeasti miestä vaivaa ikään kuin. Tragediat on, tragediat on takana ja nyt, ne on, nyt materiaali on kerätty ja nyt vaan revitään haavat auki. Niin, vähän niin kuin, että haava on alkanut arpeutua, joten revitään se auki. No, niin, no On se halvempaa kuin terapia. <laughs> Joo, sääli vaan yleisö. Nope. <laughs> Mitä sillä Nyt ei ammattilainen mitään nauruja kaipaa. <tuh> tämä on postkomiikkaa. Tämä on joo, tullaan jo hyvin, että luulit tulevanne viettämään hauskaa iltaa. Turha luulo. Perkele. <tuh> se loppuu tähän. Näin. <tuh> <tuh> Sitten kun sulla on joku idea johon, johonkin sun traumaan, sä päätät pureutua, niin miten sä lähdet pyörittämään sitä auki, mistä se lähdet? No nyt, tää, tää, sä, sä teet pahassa paikassa tämän tota, niin koska nyt ollaan vielä, viel, tämä henkilökohtainen materiaali on vielä niin, niin uusi asia, että mä en oikein tiedä tarkalle. Se, se on nyt aika sellaista hapuilua pimeessä, että, että okei, tää on nyt se asia, jota mä haluun sanoa, ja ennen aikaa mä olisin vaan tehnyt sille, että okei, tästä lähtee nyt tällainen juttu selkeästi, niin kuin niin kuin, joka ei ole välttämättä ihan nyt sitä, mitä mä haluan sanoa, mutta tämä on selkeästi hauskaa. Tästä saa hauskaa, vaikka ei tämän niin sanota, mitä mennäänpä sen mukana. Ja, ja sen silloin, mä, mitä minä tekisin, niin silloin mä yrittäisin kaivaa sitä mahdollisimman pitkälle. Eli jos, jos nyt löytyy vaikka joku, sanotaan, että, että nyt esimerkkinä on tässä, että mä kirjoitan niin henkilökohtaisempaa matskua siitä, että vaikka omista suhteistani niin naisiin, ja sitten mä löydän siitä sen ikään kuin se, on se vähän niin kuin sivupolun, mikä, mikä oikeasti kävi, että mä, mä niin googlailin niin jotain lääkärikirjaa. Ja sieltä löytyi tällainen, niin kuin, että et, siis se oli sperman siemenneste yliherkkyys, joka on siis oikea tauti. Ja sitten sieltä alkoi löytyä kaikkia tällaisia, että esimerkiksi et siis yksi sen oireista on nielemisvaikeudet. Ja, ja niin kuin, että jossain tapauksessa siedätyshoito voi auttaa, ja nämä on siis kaikki faktaa, mutta siis tämä on ihan selkeästi jo sellainen, että tämä ei ole niin enää sitä, mitä mä haluan tavallaan sanoa, mutta mä selkeästi näen, että tätä kasvattamalla... Sitten tulee, no sitten tulee aika pervo juttu, mutta se, se on tavallaan se on totta ja sitten sit tulisi niinku helpommalla hauskaa. Niin sitten niinku se mitä mä normaalisti ehkä niinku tähän asti on tehnyt, niin sitten ihan sama minkälaisia juttuja niin mä lähden niinku tota kasvatta, että mitäs, mitäs muuta siinä jos mä mietin, että toisaalta olisi niinku taudit ja toisaalta meillä on tämä niinku seksi juttu tai tää näin. Niin mitäs muita hauskoja oireita siinä nyt sitten voisi olla. Tai, tai tota noin niin, että no, no miten nyt sitten jos jollain on tällä sijeen miten tämä vaikuttaa sen joka päiväiseen elämään, niin kuin ja, ja sitten esimerkiksi tässä tuli äh, koko kaveri haustovan Tomi, tuli sitten niin kuin hän on taas varattu, niin hän tuli varattu ihmisen näkökulma, että, no, että se onkin paha sitten jos oot niin kuin kuollut vettämässä, ja sulla on tällainen siemennästöallergeri, heti näkyy, kun naama kesii, kun menet kotiin. Ja niin kuin, tavallaan että tällaisia, näin, niin kuin, yrität niin kuin käännellä sitä aihetta mahdollisimman monesta kulmasta, että miten aa, sieltä nyt löytyisi se ja hauska ja, ja panslai ja näin. Tämä on niin kuin, tavallaan se yksi tapa, mutta sitten se toinen tapa, että jos sulle on tärkeää se, että mitä sä oikeasti sanot, niin silloinhan sä teet jo valinnan siinä, että mä en nyt lähde siihen helpoimpaan, vaan nyt mulla on tärkeää, että mun tarvii saada tämä asia sanottua ja miten mä kääntäisin sen hauskaksi. Mä veikkaan, että ne keinot on osittain samoja, mutta, mutta tota, se on vaikeampaa. Ja sit siinä ehkä, mä veikkaan, että sellainen niin kuin persona nousee suurempaan rooliin. Ja sit aletaan tulee sellaiseen niin kuin, <köhön> kohtaan, että esimerkiksi niin kuin, joku juttu on hauska vaan, koska se tietty koomikko sanoo sen. Koska se tunnet sen tavallaan persoonan ja se tiedät, että tällainen tyyppi tää aina näe näin, näin, ja sen, kun se sanoo niin kuin sen, niin sitten yhtäkkiä se onkin. Joten... Vaikka siis periaatteessa olisi mitään vitsiä. Ni joku tollanen, mutta jälleen kerran, tämä on pikkasen apulua pimeässä vielä itsellekin. Että... Miten sä erotat sieltä ne jutut, jotka ovat niin sellaisia, että okei, tässä on, tässä on jotain, että tämä pitää saada testiin, että no, tämä jää vielä, vielä niin kuin haltumaan? No sepä se onkin. Siis hyvä kysymys, että tota noin, niin mä veikkaan, että on, on paljon osia ideoita, koska aina ei voi vaan tietää, onko se hauska vai ei. Mm -hmm. Joskus sellainen, mitä sä pidät, että on ihan varmasti ihan saatana hauska, niin se on vaan sellainen, <höhö> tai ei saa mitään. Ja sitten taas sellainen, joka saat vähän silleen, että mä en edes okei okay, itse välttämättä haluaisi kokeilla tätä, tai että onpa tyhmä tällainen vaan. Niin okay. yhtäkkiä se onkin ihan helvetin hauska. Niin aivan varmasti on paljon osia juttuja, joita. Vaan, sä et, sä et niinku ikinä testaa niitä, vaikka ne olisit sellaiset todella toimivia. Niinku, näin. Ää, mutta to, toikin on vähän siis ehkä sellainen, että se vähän niinku ratkeaa se ongelma aika pitkälle, jos sä teet sellaista, niinku, että sä nimenomaan puhut sulle tärkeistä asioista, henkilökohtaisista jutuista ja näin. Niin silloinhan se kriteeri on se, että... että, että mitä se merkkaa sulle, minkä asian sä haluat kertoa yleisölle, mitkä on niin sille tärkeitä. Ja sitten sä vaan yrität väkisin jollain konstilla tehdä siitä hauskan. Mm. Mutta että no, ehkä siinäkin sitten tulee tietysti sama ongelma, sitten että okei, jos sulla on monia eri suuntia siitä tietystä jutusta, niin tota... Mitä se niistä kokeilet? Kaikki ei voi aina kokeilla. Mm -hmm. Mutta tota noin, niin yksi tapa, millä mä oon tätä, kun tietysti tässä tulee ongelma sen, no miksi te testaa kaikkia? No koska sulla on rajallinen aika, kun sä menet lavalle. Niin tietysti se on ollut erittäin hyvä, että sitten käyttää tällaisia vähän niin kuin comedy eli niin koomikkokavereet, joille niin heittää ideoita ja sitten ne heittää takaisin ja kertoo mitä ne on mieltä. Ja... Tai sitten mä oon pitänyt ihan tällaisia privaattitreeniklubiet kotona, vaan niin kutsunut jotain kavereit sinne ja sitten heitänyt videoita. Ja, ja tota. Tietääksö nämä kaverit ennen kuin tulee mistä on kysymys? <laughs> Onne itse asiassa joo, tietänyt. Että se hyvin hyvin äh, aikaisessa vaiheessa opin koomikko uralla se riku kerto, kun mä olin keksinyt joku juttu ja sitten me heitettiin vaan läppaan puhelimisen. Niin vähän siinä vaivihkaa, testasin se ja sitten se oli vaan hiljaa 10 sekuntia. Sitten se oli silleen, että Tomi, koomikot ikinä testaa juttuja toisin vaan tälleen. Ah, oh. <laughs> Sen jälkeen, siis koodi on aina sellainen, että jos haluat testaa jotain, niin sitten sitä, että okei, mulla tällainen juttu, voinko testata. Sitten se on ok. Joo, eli kun sä kerroit, että sä kutsut porukkaa privaattikeikalle, niin täällä taustaksi, että me ollaan täällä sun kämpässä, ja sulla on tuossa nurkassa PA-kamat ja mikrofoni. Joo. <höhö> joo, niitä on itse asiassa käytetty. Niitä on tosin tässä edellisessä kämpässä, joka, joka oli 84 ja isompi kuin tämä Siellä selvästi tarvittiin mikrofonia, mutta, mutta, mutta, mutta joo. Siis se... Eli se oli 128 Se oli about sellainen, joo, kyllä, no. täytyy sanoa. Että... <höhö> tässä tämä kämpän, kämpän koko mutta näy, mutta niin kuin mä määrästi arvioiden, niin 124. Tää 24. Tämä saattaa olla jopa jopa 220, en ihan tarkkaan kysynyt, mutta tota noin, niin ollaan täällä Itä-Siivessä. Ei olla tarkistus mitattu. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei uskalleta. Mutta, tota, mutta joo, se, sellaista välillä tulee tehtyä ja äänen toistutua siihen autenttisuuden tunne. Miten sun jutun kirjoitus on nyt erilaista alkuun nähden, nyt kun on tullut lisää kokemusta? No yksi ero on se, että alussa... Halusin vaan mahdollisimman nopeasti päästä siihen, mikä on hauskaa, Et kunhan jonkun jutun keksis mikä olisi. On se toki osittain edelleenkin sitä, että kyllähän sellainen, jossa keksit yksinkertaisen tosi hauska jutun, niin on se aina sellainen niin kuin lahja ikään kuin. Mutta kyllähän se ainakin nyt sille on muuttunut tosiaan, että nyt jonkun verran enemmän kiinnittää huomioon siihen, että, että onko tässä, tässä sellainen juttu, jota mä edes haluan kertoa. Onko se aihe sellainen ja onko siinä ikään kuin se, sen jutun perimmäinen viesti sellainen, mitä haluan kertoa. Ei toki edelleenkään nyt niin vakavasti, mutta että kyllä se silloin tällöin sitä enemmän miettii. Et se ei ole enää ihan pelkästään sitä vaan, että, että kun nyt vaan jotain hauskaa saisi raavittua jostain kasaa. Toinen varmaan mikä on muuttunut, mikä on hyvin mielenkiintoinen ero on se, että alussa punchlinit oli tosi tärkeitä että niitä aina niin kuin metsästi, että mikä voisi vaan hyvä panssaili. Ja nyt se on ei enemmän kääntynyt silleenpäin, että kun keksisi jonkun hyvän setupin, että, eli siis, ja setup on siis vitsi se osa, joka ei ole hauska, niin, niin kuin siinä on joku sellainen, että, että tuntuu, että niitä sellaisia, niin kuin, se on jännästi kääntynyt, että hyviä pansslaineja tulee niin harva se päivä, että joo, tämä on, niin tämä, tämä on niin kahden tällaisen yhdistävä tekijä, ehkä, ehkä tämäkin on niin tällainen, Hyvä kertoa, että ei vähän niin kuin... Teori, siis mun teoria on, että melkein kaikki huumori voidaan, voidaan tiivistää niin odotusten luomiseen ja niiden pettämiseen jollain kekselijällä tavalla. Niin tavallaan, sitähän seuraa tällainen inkongruenssi, tai en tiedä, kun se on oikein sanonut, mutta niin yhteensopimattomuus. Se on niin kaksi, kaksi eri maailmaa, jotka kohtaa, ja ne ei sovi yhteen, mutta jollain Tietyllä oudolla tavalla ne sopii. Puhutaan tällaisista konnektoreista, esimerkiksi niin kuin asiat, jotka sopii kahteen eri kategoriaan tavallaan. Jos vaikka niin kuin esimerkkinä joku huono esimerkki, vaikka kello, sana kello, niin okei se on kello, joka, joka käy, mutta sitten se voi olla myös vesikello, joka onkin vaan sun jalassa tai lehmän kello tai, tai, tai mikä, mikä tahansa, niin sitten tota, sulla on niin kuin nämä kaksi ja sä pystyt sen yhden sanan avulla yhdistämään nämä kaksi. En tiedä, olisi mikä helvetti oli kysymys enää. Ei, sillä on ihan hirveästi väliä. Mikä <laughs> on kiinnostavaa, niin ihan sam. <laughs> joo. Mikä on kysymys. Noniin, hyvä, hyvä. Mutta mut siis, joo, anyway, niin, niin, tota, niin, niin joo, se oli joo se, että miten, miten se on muuttunut. Niin, niin, niin varmaan joo, tosta, siitä tuohon päästiin, että kun on niitä setappeja niin sitten tavallaan, että se kun on hyvä punchline, sä löydät koko ajan niitä samoja panslaineita näitä niin tällaisia konnektoreja, yhteen sopiva joku sana tai asia tai näin, niin niitä löytyy, mutta sitten mikä se on se setup, joka vie siihen, että sä pääset siihen, niin sit se on niin enemmän nyt se haaste, että millä, millä pääsee siihen silleen, että siinä on oikea asenne, ja, ja se, se on juuri oikealla tavalla hauska, ja niin ainakin se on selkeä muutos. Jos sinun pitäisi antaa aloittelijalle joku yksittäinen vinkki jutun niin mikä olisi sellainen? Kun teet vitsin, niin se ekonomia on kaikki kaikessa. Tee siitä niin, kuin niin lyhyt kuin mahdollista ilman ottamatta mitään sellaista oleellista informaatioa pois, minkä yleisö on pakko tietää. Tämä on toki haaste, mutta siis niin kuin yleensä se suurin muka. Niin kuin aloittelijoilla on se, että ne setapit on ihan järjettömän pitkiä. Et, et se, on, se on kyllä ihan hyvä neuvo, mikä Judy Carterin komedipaivuissa on, niin että jos ei kolmannen rivin kohdalla jo tule hauskuutta, niin sitten se on liian pitkä se vitsi. Vähemmän on enemmän. <tibui> Mutta miten vähemmän voi olla enemmän? No, no, siinäpä se. Enemmän Te on enemmän. Tervetuloa tähän komedian maailmaan, joka monesti toimii ironian lailla, lailla, lailla, lailla, lailla, lailla, lailla, lailla. Niin. la Vapa, vapaa assosiaatio on aika hyvä tapa Joo, <laughs> Joo nimenomaan, tässä sitä nyt niinku, oli ihan sen takia vaan, että osoitettiin toinen vapaa-assosiaatio. Harvat on niin teräviä, että pystyy etukäteen ajattelemaan, että hetkinen, tässä voisi olla pedagoginen tarkoitus tällä vapaalla assosiaatiolla, Joo. joka tulee täysin puun takaa. Kyllä, kyllä. Mutta minkä sille voi, kun on vain niin hyvä? Siis... No, hankkii niin vaikka alkoholiongelma, niin ei oo enää niin hyvä. Ja se on kyllä totta. Joo. Joo, se on kyllä. Täytyy pistää tilauksen. <laughs> ratkaisu löytyy aina. Kyllä, se, se on... jos, jos, jos, jos sulla on tahto, sä löydät ratkaisun. Joo, näillä geenillä ei äh. mitään. <laughs> Ehkä niin kuin silleen varmaan. No niitä, ne on ehkä myös mielenkiintoisia, siis jotenkin sellainen niin se metodi kirjoittaminen, koska siitä aika, aika vähän varmaan kuitenkin puhutaan ja sitten se on aika eri ihmisin että et, et, koska niin onhan joku sellainen vanha periaate tuossa The War of Art-kirjassa esimerkiksi, just sanottiin, että se, there's a secret that real writers know and the amateurs don't. Writing is not hard. Sitting down and starting to write, that's hard. Niinku tavallaan, miten sä pääset siihen modeen, että sä rupeat kirjoittamaan. Ja niin kuin, tavallaan itellä esimerkiksi niin huomaa, että joku, siis joku käveleminen esimerkiksi on hyvin yksinkertainen, mutta aika niin toimiva tavalla, että, että jos sä kirjoitat ja mietit jotain konseptia ja sitten sä lähdet kävelemään ja sä kävelet puoli tuntia, tunnin, niin yleensä siinä tulee tosi hyviä ideoita mieleen. Ja näin yleisestikin myös, että miten sä rupeet, niin kuin, miten sä rupeet kirjoittaa jotain sun stand-up-juttuun. No it se on tietysti vaan se, että et kylmästi niin pitää vaan ruveta kirjoittamaan. Ja, ja niin näin, että istuu alas ja näin, niin jotkut ei istu alas ollenkaan ja ei, ei, ei kirjoita ollenkaan. Ja sekin on ihan, ihan hyvä tyyli, eikä siinä mitään. Mutta tavallaan niin ehkä, ehkä toi on sellainen, mistä, mistä mun mielestä voisin enemmänkin puhua, mikä, mikä se on se metodia mikä se on se itsekuri tavallaan, mikä siinä, mikä siinä tarvitaan ja, ja niin jotenkin sen vastaa Sä oot ollut naurun, naurun tasapainossa, joten niin saat päässyt harjoittelemaan tällaista, että okei, nyt sulla onkin tässä näin aihe ja sun pitää siitä lähteä kehittämään. Mm. Okei, otetaan kahvi. Jos kahvista sun pitäisi ruveta kehittää juttua, ja sulla mm. on nyt ase että oikeasti, tai siis tai tv kamera naamassa ja mm. pitää, pitää niin kehittää kahvista juttu niin mistä se lähti niin ekana ponnauttelemaan. hyvä keino on lähteä niin kuin faktoista että mm. tavallaan että, että mä lähtisin niin kuin ensin niin kuin listaamaan tosiasia lauseita kahvista että vaikka kahvi on mustaa josta päästä sitten mustaan, mitä saa vittu rasistista, juoma. Tai niin kuin, että kahvi on, kahvi on addiktoivaa, joka, sekin tavallaan, niin että se on vähän niin huume, josta siitäkin voidaan päästä sitten, no mitäs, koska kahvi kielletään, tulee poliisin kahviryhmä ja tulee, bla bla bla päästään johonkin tuollaiseen, tai, tai sitten päästään myöskin hauskaan siihen, johon varmasti moni yleisöstä voi samaistua, että kahvi on addiktoiva, niin niin se, niin kuin, että, että on se nyt jumalauta, että sitten sulla on ihmisryhmä, joka siellä vittu, Jos ei ne saa sitä päivittäistä yhtä vitun kuppia kahvia, niin tunnetta vitun vituun ärsyntyneitä. Sä, mitä helvetti, missä minun kahvi on? Niin kuin joka on niin kuin jotenkin, kuinka järjetöntä niin kuin tavallaan se. Vittu, mitä miksi olette si, Ja sitten tämä sama ryhmä, joka on addiktoitunut kahviin, niin sitten on niin kuin jotenkin ne kannabiksen poltii. Kauheita kun Ja kun ja sitten menee rahat ja menee vittu itse kuluttaa kahvipaketteja ihan helvetisti rahaa, niinku tavallaan, mikä niinku tavallaan no, sitten niin no, sit, että kahvi juodaan yleensä kupeista, voidaan tietysti niistä jotain niinku minkälainen on kahvikuppi muotia sit päästää varmaan johonkin, mutta tuli joku Englannin kuningatar mieleen ensi joka juo hänesti kahvi kupista. Ja miten kahvi voisiko vuoskani tulee jostain muusta kuin kahvi niinku niinku tällä tavallaan, että, että me aina kun sä kehität jonkun yhden niin lauseen, joka on joku fakta siitä kyseisestä asiasta, niin heti jos sä mietit sen vaikka sen faktan vastakohdan tai jotenkin lähdet kehittämään sitä johonkin suuntaan tai, tai niin silleen, niin, niin siitä yleensä aina syntyy jotain. Siitä ei välttämättä synny niin tälleen käyttistä, niin kuin tässäkin huomattiin, mutta sitten siellä saattaa jotain olla, että okei, no tässä nyt jos mä miettisin tätä ideaa niin pidemmälle ja pidemmälle, niin itse asiassa siitä voisi jo tulla ainakin sellainen ihan ok hauska juttu. Ja mm. tota, niin Mutta mut varmaan mä veikkaan, että to siis ei mulle ollut ikinä mikään sellainen ongelma, että kun tulee se, joku aihe, sun pitää jostain vaan niin tehdä, niin sellainen niin kuin, väh, vähän niin kuin sanotaan tyhjän paperin pelko, mikä mm. monella on. Että sulla on niin se kriteerit on liian korkealla heti liian, alussa. Mä en, se ei ole mulle ikinä ollut, siis niin kuin, ei mulla... Niin kuin, mulla on aina ollut hyvin sellainen jotenkin leikkimielinen, tai ei, enemmänkin mulla on... Vähän niin kuin se, mun perusaseminen on vähän sellainen... Niin että, no tää on nyt suurin osa on kuitenkin, mitä mä teen ihan paskaa. Niin kuin että, eikä siinä ole mitään, se on ihan fine. Paskaa on ihan hyvää, pitää olla armeli, ja sitten sit mä kirjoitan sitä paskaa niin kuin helvetisti. Ja sitten mä, sitten alkaa, kun sitä kirjoittaa paljon, niin sitten alkaa huomaa, että no itse asiassa ei välttämättä ole ihan niin paskaa. Ja sitten ottaa sen ja ne pari muuta, jotka ei kehittää niitä vähän pidemmälle. Ja sitten. Ehkä lähtee siitä, kertoo vaikka jollekin koomikkokaverille, jossa ne on silleen, että no joo, nämä kaksi en oikein pääse kiinni, mutta tämä yksi tämä on ihan hyvä homma ja sitten jalostaa sitä vielä lisää ja sitten käy testaamassa sitä klubilla ja sitten huomaa, että no ei toimi toiminut ollenkaan, huomaa, että se on mennyt ihan vitusti aikaa hukkaa. Mutta on myös se vaihtoehto, että ne toimii ja silleen, mutta että se on se riski, joka on myös otettava. Joo, mutta kyllä, niin, kyllä se ainakin mun tyylillä on, on nimenomaan se, että mä kirjoitan tosi paljon ja siinä tulee paljon todella paljon sitä, joka ei ole käyttistä, mutta se on niin tehtävä se ikään kuin se 90 prosenttia, jotta pääsee siihen 10 prosenttiin, joka on sitten hauskaa. Plus, että täytyy luonnollisesti sanoa, että vaikka se kehitys on tosi hidasta, niin ajan myötä se lyhenee kyllä se matka, että ehkä nyt... Nyt siitä saattaa olla, että 80 prosenttia on paskaa, ja 20 prosenttia ei ole, että pystyt jo pikkasen haistelemaan alkuun, että tämä on ehkä idea, jota kannattaa lähteä, tätä ei pysty yleisö ostaa. Tästä pääsee itse näppärästi, näppärästi siihen seuraavan, eli minkä verran niin, käyttökeupoista materiaalia sulla tulee vuodessa? No se riippuu ihan vuodesta. Mutta tota. ehkä mun yksi ongelma on vähän se, että mä oon vähän liian varovainen niin ottamaan sitä uutta matkia. Vaikka mulla olisi juttu, jotka periaatteessa on jo aika hauskoi. niin sit kun mä menen johonkin hääkeikalle, jossa voisi hyvin niin kuin sellaista juttu, joka on jo moneen kertaa testattu ja näin, mutta se ei ole ihan vielä sitä A-materiaalia, että se on sellaista A-miinus, niin mulla edelleen, niin kuin mä oon niin, että se ei vittu, kyllä mun on, kyllä on vedettävä niillä ihan varmoilla. Niin kuin, joka vähän hidastaa sitä prosessia ikään kuin, niin, tota, niin se, se varmaan vähän rajoittaa sitä. Mutta sitten taas on jännä huomata, että esimerkiksi tässäkin, niin, niin tota, sitten kun se naurun oli vuosi sitten, niin mä huomasin yhtäkkiä, että no, nyt mä oon kyllä kuluttanut niin peria no periaatteessa niin kahdeksan minuuttia sitä mun ykkösmateriaalia siinä suorassa finaalissa, mutta itse asiassa, koska siinä oli vielä sellainen, että osa niistä jutuista liitty toisiin juttuihin, jotka, joita ei periaatteessa enää pysty vetämään, kun siitä on se yksi osa pois, niin siinä varmaan meni sellainen 10-15 minuuttia sitä, jos, jos setin pituus on 20-25 minuuttia, niin sit voi jokainen laskea silleen, että, että siitä jäi todennäköisesti sellai, vähän alle puolet jäi niinku sitä, sitä ihan perussettiä. Eli, eli mulla oli aika paljon materiaalivajausta, mutta yllättäen sitten kun se oli pakko kirjoittaa, niin kyllä siinä sitten seuraavan puolen vuoden aikana sitten mä niin kirjoitin. Ja, ja niin kuin, että nyt voitaisiin sanoa, että nyt periaatteessa viime, viimeisen vuoden aikana niin, niin no, kyllä mä oon tehnyt uuden niin 20-25 minuuttisen tai jotain sellaista. Että et näin. Toki siitä nyt on osa kunnia sille naudun tasapainolle, mutta kyllä mä nyt niin sanoisin, että ilman sitäkin. Jos, me nyt, jos ei nyt ole ihan täyslaiskotteluvuosi, niin, niin kyllä se nyt varmaan sen kymmenen minuuttia tulee uutta matskua vuodessa. Jos sun pitäisi nimetä jotain, jotain niin koomikkoja, joita nimenomaan unohdetaan esittäminen kokonaan, niin nimenomaan kirjoittajana, kenet sä näkisit, että on kaikkein kovimmat kirjoittajat? Öö, no Suomesta niin, kyllä mä, tota, kyl mä Ismo Leikolan kirjoittamista ihainen aika, aika paljon ja kun on saanut, saanut mahdollisuuden ja, ja ikään kuin kunnian hänen kanssaan niin jotain projekteja tehdä ja, ja niin hengata ja, ja puhua komiikasti ja kirjoittaakin yhdessä, niin kyllä minä niin ihailen sitä tapaa, jolla hänellä on niin jatkuvasti antennit päällä. Että, että aina kun tehdään jotain, niin aina sieltä tulee joku, että Aa, hmm, niin, ossut, joo, hmm, siitähän olisi... Joo. No, kun sä imitoit Ismoa, niin se kuulostaa ihan raunorepomia. Se kuulostaa, mutta antaa nyt itselläkin. Itselläkin tuli, että joo, totta. Mm, Aika jännää. No entä kansainvälisesti? No siis joo. Joo, kyllä mä, niinku, kyl mä niinku tälle, jos mä ihan niinku kirjoittamista mietin, niin mä nyt, mulla on siis myös teatteri taustamaan, opiskel teatterin tutkimusta ja, ja elokuvakäsikirjoittamista. Kylmä niin täytyy sanoa, että ne, ne jutut, mitä mä kuuntelen uudestaan ja uudestaan, on Simon Amstelin Numb, löytyy YouTubista kokonaisena tällaisena tunnin solona, ja sitten Mike Birbiglian Sleepwalking with Mike, jotka on tällaisia stand-up soloja, jossa on niinku. Mun mielestä lähestytään niin teatterin omasta etenkin siinä etenkin siinä Might Pickleyä, jopa siinä että siinä on rakenne, rakenne niin alkuun että, että ollaan alussa ikään kuin, kerrotaan se ekspositio ja ikään kuin ääkykkönen ja sit sen jälkeen hypätään ikään kuin, taaksepäin pitkään, elossa pitkä kaari läpi jonka jälkeen tullaan takaisin tähän pisteeseen, josta lähettiin ja sitten tulee ikään kuin loppuhuipennus, vähän niin kuin act 3 Eli siinä on aika jännä, ja hän käyttää täysin samaa rakennetta myös seuraavassa soolossaan, my, my Girlfriend's Boyfriend. Niin tota, se on niinku hieno ja siinä on jotain sellaista näillä kahdella herralla siinä mitä mä ihailen siitä henkilökohtaisuudesta ja siitä, että, että se, on, se on mun mielestä, siinä on jotain siistiä, että sä saat oikeasti sanottua konsepteja ja asioita, jotka on syvällisiä ja, ja merkityksellisiä ja, ja tärkeitä, mutta silti se on ikään kuin komiikkaa, mutta se ei haittaa, että siellä välissä saattaa olla jopa puolen minuutin, tiedä, no ehkä ei minuutin, mutta puolen minuutin pätkiä, jotka ei ole ollenkaan hauskoja, vaan niissä vaan tulee sellaista informatiivista, syvällistäkin asiaa. Ja, ja tota... Ulkopuolisen korvan toi kuulostaa aika hurjalta, että niin sulla on tunnin show, josta sä haluat nostaa esille, että Joo, siellä on yhdessä kohtaa 30 sekuntia sillä että se ei ole yhtään hauska. Ai niin joo, että se tuntuu, että, että, että on siinä nyt aika helvetisti hauskaa silti. Niin. Kuin. niin. No, mutta sitähän se stand-up on, että, että niin kuin Jerry Seinfeld sanoo sinne jossain, että, että stand-up-kuomikkoa arvioidaan joka 12 sekunnin välein, että onko se hauska vai ei, että on se aika raaka maailma silleen. Mutta... Jos leffan tekijät on yhtä hyviä kuin niiden viimeinen leffa, niin Kolmikko on yhtä hyvä kuin niiden viimeiset 12 sekuntia. sekuntia. Aika ja. lailla näin, joo, että että Sinällähän toi on kyllä hienoa, just jos sulla on pidempi soolo, että sä voit ottaa, jos sä osaat oikein käyttää sen ajan, niin sun ei tarvi ihan niin päästä siihen 12 sekuntiin, jos sulla on jotain sinne väliin, jotain oikeasti niinku tärkeitä sanottavaa. Ja se, se noin toi sellaisia esityksiä, jotka mun mielestä, jos kysytään sitä, että onko stand-up-taidetta, niin jotka alkaa olemaan silleen, että nämä on, lähellä, nämä on lähellä taidetta mun mielestä. Aina sellainen tietysti, niin kuin, mihin aina palataan, kun juttuja kirjoitetaan, joka, joka kerta uudestaan ja uudestaan on se kysymys, niin kuin, että okei sulla on nyt tämä juttu, niin mikä, mikä sun mielestäsi on hauskaa? Miks, miksi tämä on sun mielestäsi hauskaa? Niin, niin kuin, se voisi varmaan olla sellainen hyvä, hyvä kysymys ainakin niin kuin muistuttaa mieleen, että... että, että Aina kun saat kirjoittanut vitsin, niin, niin mieti vielä kerran, okei, hyvä, mutta mikä, mikä tässä on nyt se oivallus? Mikä tässä on hauskaa? Mikä tässä näin? Ja sitten kun saat vastauksen siihen, niin, niin älä, älä, älä ota sitten toisaalta liian vakavasti, mutta yritä oppi siitä, että niinku, tavallaan, että ei... Et, koska varmaan joka vitsin kohdalla, kun sinä tarpeeksi on teettua, niin siinä tulee se tunne, että ei tässä ole vittu mikään hauskaa, <laughs> niin älä, älä hylkää sitä ennen niin kuin olet niin yleensä näin, mutta käytä se kehittämiseen sen vitsiä. Että... Miten? miten tossa mukaan? Ei tossa edes pitänyt olla mitään. Niin, niin, niin, mutta mikä tossa on hauskaa? Et voi mennä esiintymään, jos ei tossakin ole jotain hauskaa. Sä kysyit, että mikä mun nimi on, <tos> ja mä siihen vähän yritin vastata. <tos> niin. Sun nimi ei ole yhtään hauska, sä oot epäonnistunut koomikkona ja ihmisenä. Mä tiesin sen, ennen kuin sä... mä näin, mihin sä oot menossa. <tos> Tää oli mun puhelimen memossa. <tos> <ja> <tos> <on>. <tos> Sun nimessä ei ole mitään yllättävää. Judy Carter kääntyy haudassa <laughs> Eikä se ei taida vielä edessä olla kuollut Mut se tappaa, tää niin. tappaa Judy tämä, Carterin tämä... Ja sen jälkeen se rullaa haudasta. Joo, tämän nimi Että voi helvetti no. Tällainen oli takaisin kirjoituspöydelle podcastisarjan ensimmäinen osa Toi oli Tommi Tuominen ja seuraavissa osissa uudet tyypit, vanhat jutut uusia näkökulmia. Kiitos tästä ja hei, jos sulla on jonkunnäköinen näkemys, näkemys siitä, että mitä tulevaisuudessa pitäisi käsitellä tai miten käsitellä tai kuinka mä oon, kuinka mä oon tehnyt hyvää tai huonoa työtä, niin heitä, heitä joko niin kuin emailiin henry.lehto, digi.fi tai sitten vaikka facebook.com kautta henrylehto. Palataan seuraava osa tulossa.